الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا الله جل وعلا فلاندرهم واتم برتين ديم ذا دي فالك القويم وصلاف داطة باكيمة الله وصلاف محمد صلى الله عليه وسلم بفامينة شوقت ذا تجدوا تشند يكن كذروق دردين كون تكسيبوت تدروا بذرنا تاكيمنا كالوار كمي برماندر واتم سي ترانسمنتم në gjarin e besatimin në AKB që është e njërësi besatimi i dytë në AKB kemë përmandur se pas suksesit të madhë që dërshë i zoti të arrijet në Medina përmës musab i njëmerit rëdja Allah të alanu që e dërgejt pegamberi sasërën në Medina numërë besimtarë u shtua madhja ju shumë fishua dhe tashmërë erdi kua haqjit duke qenën kupton se do di e kuo që ata takojnë prapë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ngaqë se takuheshin me ta në kunën e haxhit për shkak të shumë arsyeve që i kanë përmendur kaluar. të kaluara. Xheroda që ishin orada do të sikur se kemi përmendur tatët atë gura dhe dy gra. Dhe ardha e muslimanëve nga Medina në Mekkë, Mekkë që xheroda është një dëshmë interesante dhe në bashkunin me dhe me marrështë në pejgambirin së sëllëm u dakorduan që të takon me një vend saktuar që qohi AKB ishtë në mina ku haqilirët edhe pak gdadi në mina e pas minës është një kodër pasaj është AKB, afer minës, aty u takuan dhe e kemi përëndu në gjarnën se si ndodhi, ku pejgambirin ka ardhë me Abbasin, radjallau të Aranhu, dhe është bërë takiminë në orna akada. A daj këmë plan takimin na kaluar keq çka ka ndodhur si zhvillua dhe kemi thënë se përsa do të flasim inshallah vetëm për dobitë për e përfitimet e kësaj ngjarje. Fillimisht dëroj të informoj atyesa bestimi na ka bëra edhe për jetë të dytë ka ndodhur me vërtet me një ë uh, nivel të lartë të kujdesit dhe sekretit nga se ku i deshrca mos kuptojnë kurresh të Mekës se pejgamberi sonim po pregaditet me dal nga Mekëa dhe doli aty do të çet në drejtim të Ythrivit, Medinës. Dhe çaj tash po formon një shoçni tjetër që do të pavarsohet nga Mekelit, madje do ta rrezikon sigurinë dhe u ta siguron do ta rrezikon edhe vet ekzistimin e kurreshve. Andaj e kanë vënë se kretë të, të, të, të lartë dhe për këti ka dëmër më asë duhoran si kur për shambull e, nuk kanë foljë për këtë qështje me zvete për shambull kanë ardhë bashkë me më shrikt e, e Medinës se Medinë e ndek ish i dujtarë më shrikt që si këshim përmi islamin bashkë me ta kanë ardhë në, me ke mos mu dëllu për ty në mos mu vequ Pas ta i gjithashtu do të të mbatje e kësojnatën pas një kodrë ardej pegamerit së sëllën e Abbasin që mësë të vrejtë se për del dikun vetë, po ka dojnë magin e ti. Shumë masat ka ndërmorë që ketë sukses do të të kytakim. Në për kësoj marëm dobi të rëtsishme të ndërbëzër se me gjithë që pegameritës me vështë të ndërëtetën. Dhe ari nuk bënd të diçka të keqe. Dhe bëjë fjallë tjeshtë për një takim dhe marveshët saktuar, mirë po, pejgamberi a, a, a reji Sëvatos Ram, edhe para se me bojëgjëretin, këse kemi dhënë se gjitha këtu jenë para pregatitje për hëgjëret. Edhe para kësaj, në mësën të sësi duhet besintuarin me u kujdes në ndërmarën e masës të duhra. E marë se bepet. Jo me jalojnë pun të rastësisë rasisht me ndod, hajtë se buhet për rrugë, hajtë se regullojme, nuk bënd të kështu, me këtë mentalitet nuk funksionën të, dhe dhe asë përgëmërë i sa zëmë, po asë nuk im e mështu të kështu asë habët e ti. Qikajtë do mënë asë nuk shëj vetë, e mori Abasin, ka, ka arsye pëse e mori Abasin, nga se Abasin endë dhe nuk e kështë shpa, shpallosë besimin, dhe të korejshtë e mjekës ishte idujtarë si kërsa ta, dhe kur p është e negjikshme se ka punë në agjën ka e tij do nuk shkon më në farrë se kë ajo bastë më në marr veshje. Sigurisht sodaja ka çu përgjigjëmson domon, më mend. Pasë për më dona 85 180 burra dhe gra, domon, me lviz kë numri i madh në kën tet ose në kën pers në kën gjosh 85 vit, me lviz në turm dhe natkoh natës më shku më dal jashtë të ndër të tjera, më vum marr veshje, më natë dhe më ufik pa morr as kusht, pa i pa as kusht. Mëder organizimin e mahalles së Moha. Andaj, lega mësimi edukonte edhe pse ata skëjnë me pegamë shumë. Është ojojsi, të çuditës, përsa më anësor, se se çinkë organizim gamuhajrit, gam banorët e Mekës, pse 13 vite nduart të pegamë eduko kishme pasologjike. Ema me denëris skan posa më dukun duke pegamë son. S'apo sa zëmenet me të. Ja t'dhakuni herë në jetë, edhe ato pak çose. Disa orë ja ndaubi ti. Prej 4 kjo edukat nga Korani, lezimi i Korani dhe kuptimi seriosi kësa i theje Ata ishin fu të fejna më gjennë le uana, por seriosisht Për ndaj edhe ishin të kujtet shumë, edhe, edhe ishin të matur Dhe organizuashin let Nuk është nuk është kjo këpune e let, qëfar ka ndonë në AKB po Nuk është nuk është nuk është nuk është nuk është nuk është nuk është nuk është nuk është nuk është nuk është nuk është nuk Nëse rapo atje kena më shkuva, kena më takuqt apo asha, absolutisht as kurrë nuk bëjënt, thushën nuk mundu dot asgjë. Dhe çdo gjë është në drejtimin e tij, në çdo gjë në punën e tij, aty sa duhet me eduku këtë njeri në funksionin e shtëpës. Do të sa pega version, në disofian, u dërgoj mesazh të çartë se kjo është fair e disiplinës, e rregullit. E keni një këtë ndërgjegje. Dini ku duhet të më shkuat, nuk ka shumë komandë, nuk ka shumë biseda, nuk ka shumë diskutime. A në dhomoria masave të duhurra? që mund të përmeni me djetra masët që i ka nërmor, ja me kuptu se dhe të tëtë besimtari duhet me i marë gjitha sebebet, asë gjithas me e nënë nërësësisë. E pasë e që këtu që të ndodh, është me të jaktimin e latë, i rpaj duhet me nërmorë masët e duhra për me u kujdisë që një pun të ketë sukses dhe e, të arjet aje që kërkohet. Gjënështë prej dobive që i nëzirim në akabe të ndronëzë Po finalizuat po marveshja që do të hapë të rrug me u shpërngull përgjëmërës në Medina. Nga se herën e parë, ishte marveshja e përgjithshme, e cila, si kurse kemë përmen, do tëtë në nënkuptante vendosin e bazëve të një shëqërije të shëndosh. Besimi i drejtë në laun, mos me vjedh, mos me mashtru, mos me gënyj, mos me bozina, të regullat përgjithshme do ser pega mëson medinë si nuk pega mëson medinë këto gjëra duhet më ndërtu duhet du, shumë komuniste me po taksa e roda në AK është aşëm do thonë më konkrete më e qartë dhe kish të bën të kryq po të me sakrificën dhe mbrojtjen andaj un po vitë ju po ju garantoj si se mbrojni ashtu sikur se mbrojni vitën e juaj mbrojni familjen e juaj këtu më rodh atash dhomon ansarat Po hapi një horizon të ri për me shkua ati pejgamberi sallallahu sallam Dhe kja për kuptu të, në, të në, në, në një gjemë vërëndësi në Se me gjitha përpjeket e koregjë Me janë bjullë rrugë të pejgamberi sallam Që kanë nuk e lanë, asë më i taku me njerë Mirë, tisë të pravë një islamin, të nuk pëdanë Qërë rrugë, të kona me tjerëve Asë këtë nuk e lanën E, e përcërinë hap pas hapi Me këtë porrenë, qëfar për thadë veç atër kërë kështë, do të ardhje të kabileve dhe fisive tjera, e vërshganin dhe dhe e mbiqqyenin me dëvërtit në mos të e për të madhe. Pse që mos të del, jashtë atyre, do të ndikimi dhe të bani në kontrolë. Me gjitha këtë mëse që kanë nërmonë korejshtë e mejkës, me gjithatë, shikoni, patë të tjërë shumë që e përronën istamen. Dhe do li jashtë kontrolës. Do li jashtë njëpse, nga se jotë të gjithë njer Ka njerë që kanë ra viktima të fushatëve medialet të korejshve. Ata kanë përdur fushatët medialet, me qëto që i kanë pasën, me media që i kanë pasën, në dhakë qëto i kanë përdur. Ka pasë njerës kanë ra viktima të këtune fushatëve. Së kanë besu, njo që shënë bin, asë që ndërshëta e kanë gupe, i kanë versëme, së ju ka duke interesant, apsolutisht, vetë si pasu e fushatëve.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 Nuk nuk nuk pranojnë që dikush më ua dërgjua mendet. Nuk pranojnë që dikush më më më me, me uambill menden çka duan. Ata janë jashtë pjekun, doin më më ndëgjuar. Andaj nuk duhet më i përgjithësuar të gjithë njerëz, më von, të gjithë në armiq, të gjithë që urin dinin, këta luftojnë fen, nuk duhet të përgjithësuar. Gasë, nuk dihet, ndoshta ajo që nuk ka dhën suksesin, nuk kanë fruta dëuara me një grup caktuar, se sa ata kanë posht inade me një mazhi, nuk do të thonë se më tiet nuk bën. Këndë edhe të gjitha që nuk besojnë në Islam, në që nuk, nuk duhet mi barazu. Allah dhe të lejë si vësën vëa. Nuk janë të njëtë. Pe të ty një koksut, pe të ty një koksut, ko loj loj. Nuk duhet mi të të gjithë me të njëtë i mentalitet, me të njëtë i nështë ka njerë edhe reagime e kësë më rrëtë. Ka grupe, ka njerë saktuar e kësë më rrëtë. Mirë po, ka të tjere së dhe të nëse u prezentohet islami që duhet, ka komunikim të duhet mirë fjellët, ka urat bashkunimit, ka mundë zi se kjo mund të hapë kështi gjeterijet të, të mirë kuptimit nështë edhe të binis e kësë marat. Këndaj, të të sotë që të bënë fushatë, të, të të të organizohet, të të bëtë një përshypër se s'ka më ka medal, e gjithë atë gjithë mund ka rrugdalje, dhe gjithë mund ka njështë ati dhe sëtë, me lejnë e latë manumë, do t'i japim për parësi legjikës, arsyjes, mendjes para fushatave dhe para imponime që e dikoshtë të në tënë me me e, prej, e, nga të i tu gjestu prej dobijve që nëzirëm nga AKBJ 2 shumë dobijve për disa për të tjune është edhe e keni vretë për shambull kër e keni tërgu në gjarjen dhe në qësër dëgjoni edhe njere i vreni këto stacionin gjëtë në gjarjes ansarëve ju lorë janë me propozime pe këngaerson. E b uim që sot, t'u b uim që propozime të caktuara që realisht si më 1 dal nga situata, si më dal nga kriza, jemi propozime. Dhe kjo jep më kuptues se domthon ë një përcilësive të gjenotë të suportit ata veçuar me të. Për ndolim nga gjenotët tona për shembull, ata kishin të zhvilluar frymën e iniciativës ata ndër merr iniciativë, do të pritni përgjigjesh, më vënë pengesa, ju ta shkrimë në faqet apo e këtë. Ata madhem sinizë dhura, ne po kërkojmë iniciativë. Dhe këtë. Një qendëtim ata ndjekin rrugën mesatorë. Çfarë nënkupton mesatorë? Mes dy poleve të kundërta. Ka ka ka dikush që strategjon? Kurosi bën më? As më nën heq. Për zgjidhje të caktuar, nuk më nënfora për diçka. Gjithmonë kanë dikush për zgjidhje me aprofund një këtë për zgashmja dhe të tu, kësë absolutisht është i drejtumë, ma dhje i, i, i tërhekumë zvarë, s'ka, ska kuffa iniciativa, i, s'ka kuffër mendimi, s'ka kuffër projektej. Dhe ka të atyllë që ka iniciativa, por i kanë të palegjitimuara, nuk e legjitimuin të këtë bunimi diës. A i merë iniciativë, në dërmer hapa të tur, mi për zvet, abona zbanë. E kjo është, gjithashtë dhëtë një ekstra, anaj sabë propozojnë iniciativa. Ma dje edhe të atyre që kamë me dhunën një Resul Allah, si kështë këna me cikë. Apo në lejen që na këta që në minë e na i rahatojnë. Kërkuan leje për luftë. Dhe kërë ishte propozim, iniciativë ishte. Që na mos lejojmë që këta më të ime të shqetsu. Me i përpërdi sa ishte mërëna konsultimeve dhe për ta leqdimu këtë veprimë, ishte në kontrolë. Dhe thë pegamasën ju, kjo, zbon, e kjo, bon, e kjo Dajtën... do në buru me iniciativa do në pasë më simtar një shpirt të tjilë që realisht nuk dorëzohet përbol në realitetit po façdimesh gjenë alternativa gjenë iniciativa së po flatëve së nivell të gjematit nivell të komunitetit, nivell të nështera shëshnis nivell të vetë vetër të familjes gjenë, nuk përnë kja, gjenë diqka tjetër me, me, me vetën të nuk, nuk përshkanë kja prava diqka tjetër mi po gjithashtot lecien të leqtimuara lecien të aprahuara nga Faktori, ose nga referenci e jute që ti, ti besën në, në teatrën. Gjithashtu, aja që e kuptojmë dhe marim nga mërvesha e Akabes, ose besëtimin e Akabes i djuti, është ga dishmëria e nësarve me i bartë të gjitha pasujat e kësaj mërveshe. E kjo shumë në nësirën. On, na për e marim për si për pe i gamberin e zonësarim, kjo është në derë për neve. Kjo është në derë për neve. Mirë po, kja i ka dhe pasojt e veta. Ka me të kushtu kushtu dhe kom, si kushtu e dini, që kemi të cik. Do të keni problem me fisit arabe, do të keni problem me, me alatët e ju, keni basë problem me trekti, me ketë keni basë problem. Në Abartën, në Abartën. Ma dje dytërre kështë intervenime, dhe, dhe dhe esat i mizurare, me vendu si dorëm, me dorët për i kamersëm dhe tha, prit një pak, ajeni dhe dishmë qëka po bëni, që farë me ndi, a për dinë qëka po thurë, ka me thotë të thënë, hekja ardurë se, dhe Allahi, nuk je këmë dhurë nga kjo beshëllim për qëka të qoftë. Dhe ishë në kachem, me marë pasuajt. A të nërënënën ka herë e na, kemë qefë kurë mirë, kemë qefë kurë shkënë, përpo, mirë po, pasuajt e vendimë në të të në nuk kërën gjenë nga me i bajtë. Amë. Nuk kërën gjenë në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Apo me i hudh përgjësit e dikush tjetër Jo dhe merë përgjësin tonë Merë përgjësin tonë A ke, ke, ke dhonë fjallën për këtë qështë e kështët Maj e fjallën A ke dhonë ti miratim për këtë punë Po, ka ka pasuja kjo po Ti maj pasuja, pëse dikush me maj pasuja të tua Andaj, të mësohemi që ne Ti bartim pasuja e vëprive tona Ne ti bartim pasuja e përgjësive tona Komplet, mirad kja, që të kufshet Mirë po, nëse dikush për shemblë edhe një punë për i të latë, që është të ndalume, dhe pas taj kjo braktisje, ose kjo vendim, si e të përfitime, ta më do la, që është Allah ja qili robit, sëtë dikush, Allah që është një marrobit vetë, mirë, po kër pas taj, si pasojnë vendimit së këtumë, njëzë mu përshjënë hezapë, së shkojnë punë mirë, apo njëzë mu lkunë të ashtë, të ashtë që ka bonë, t A vjenë pasaj mirë, elhamna, nuk vjenë mirë, shko në duhë së prahu, shko goale. Ti ki me bartë, ti me le përsi për, nga se ki bo marrështë me zotën që le balave. Përndaj, marje e, e, e, e, e, e përgjësive dhe bartje e, e, e, e, e pasojave, vendimën e tunë, do të me, me qenë kulturën e junën, mentalitet, që ne mba si funksionim. Jo, mi a gjujtë fajn dikuj tjetër, mi a hudhë përshin dikuj tjetër, jo, la, unë e këmë pëthonë, Nëse këmë qenë gabim, unë i marë pasuajt e kësaj që këmë thonë dhe jam gjendje me dhonë logarit për atë që e këmë bëhafën. Këtë qoftë? Për jo që ne të shëtisin e për njerës dërshëm që këqyrim kujtë mja gjujtë presinë, këshë në këfajnë e dhe, po gjithë monë, qështë është mëndshme, na më ushtë fajsu. Qështë është mëndshme, na mështë me i bajtë pasuaj po Nuk ishe rekë në sartë e medines Adhe nuk ishe pas mësi me marrë pegash në dy që më lapëm E kanë marrë me këtë besë A dini se ka mëndodhë kjo po? A dini A dhe kërët në në në nëzër Njëri është mirë që kur të heme një punë Kur të heme një vendimë me këqyrë Po të miret Po a ka pasoja kjo? Po a. ka mund si mendodh, Ka mundësi mëndodhë kështu të ka A i gatë si vë balofë që më pasodhë Djo dhe si më i gatë që mës ma mirë kërseve të në tonë, të sa më bëhë pjesë në qëkaj që, që pastaj, dëzënëruajt, monshë më konë, edhe të rathar, me ilonë njerëzit në, në situatat pavërlisë, me kritike, me ikë, me dhënë, njojnë, se këmë ditë që bëhë qështot, ja, ke ditë, ose ke ditë, është doshë me ditë, me në përsi për si përgjithshin, edhe bërëti pasoj atë vetë për atë që ti ke, ke marë përsi për si të të të, të, të, të, të, të por po turqse presi që morën ansar, nga do të thotë nuk kishte fjalë vogul. Edhe i çe i tha, çfaru tha Abasi radhiyallahu anhu, ansar, ka kënier kokësh mbrund me me këtu. Kokënier kopën gjesa normal. Po si individ, kjo zgjon krukësh më e prekët, ashtu ishte. Enbronta Abasi familja e tij. A kishte ku pasqoi ngacmimin më mirë po, jo sikur sa sahabët e tjerë. A ndajta këto kokësh mbrund, këto kokësh ruan. Nëse juve u a mërmënës e eruni Atëra mërëmë përësit në doha ja Me gjithë pasurët e shumëta që i pagojtën Në sarët Mirë po E qëfar u dha për balësaj Mirë Ju kërni më prish më alati juve nështar. Ju nështar në shta Ju nështa kërni pasën edhe me hinë lufta Ju nështa edhe kërni më rezikunë në ekonomie Dhe me familje, kërni pasën si kemë Kërni ju në do dhe juve Mirë, na për e marëm këtë Ti që ka po përnë Sa kujt për këtë dynjë. Sta unë premtoj që këtë çelëv këtvën ka 2 hektar to këlloni vëmë. Sta ksof. Sta unë ju premtoj që kur ta bëjmë këtë vend, do bëj ty përshëmbull me kët pozicion. S'diçka të bëj. As diçka do bëj që kur të zbo. Çu se është tudos ato. Ai është i udhëhecë. Unë po të garantoj se çdo ti e zboton kët marrëveshje me si me sallatë higjienitën apo. Andaj peqom të mson të 200 këtu të rroza. E para mos prit. Ralli është le tjetë prioritet për ty Kur bje fjolet për shpagimin e mundit tënë Dhe kompenzimin e, e, e, e, e, e dëmit shkaktume Punë shkaktume Le tjetë kush, filemesh, prikëta et kush Këna si allotë, gjeneti, kjo është e porra Dhe dyta, peka masën kërë thënë të ja, ja u garantaj gjenetin Qëfar jetë të më kutu më këtë I më sënë të që mos u gotni me vjelë rëzotën dë një afën Ka dalë Nga se ka një rëmësi më, si më gudë etash, përmorën që të etash, Rallisht, këtë ala dhë. Rralisht, naj në hinë këtë nërëjshë për gjenet. E gjenetë jë është mazdekes. Ndë nja e arrim, një nuk arrim, le e di kujtet të mazdeket. Pra ne imësën të me qëtë të kujtetshem dhe të ngadashem në vjelin e friteve. Nga se jorellet e nërodhët e kjo është shumë në rënësime kuhtu. Jorellet e ndodhë që puna b Mir po ku e prishim të vije la fytyrë. Kur vjen me i morr ato tash ti. Për të thënë çfarë të nje se prishim. Pse e gutë para vakti dëmë mir. Para vakti dëmë morr. Ço ti, është për pak, vetëm që, vë që pak melon, me me me rruk, rresë ditë ti shpjek më mirë, ish bota. Nuk fond e prish ato. Pse e gutë me morr ato. E gutë me morr frutin. Mos e gut. Mos e gut gjatë këtu funde do mos e marrsh ti. Ti ke shkuën xhenat që kjo është për ti vetëm. Andaj pejgambërsom kushto banë marrëj masahabet. Më edhe në akabën e parë, edhe në akabën e dyjtë, tha fele ku mund gjenne, e keni gjenitin. Edhe s'havët s'akum, në që ti e bënë këtë, të ki gjenet. Përshimsuar se, këtu është vëmendje besimtarit. Marveshja ti, mërëtot bi këtë që është tjetër. Për këtë arshtu, ka thoni Ibn Hazmë Rahimullah, ka thonë se besimtari i menqër është ta i cili, që ka një shfarëfqoja dhe shtrajt. Ka thoni Ibn Hazm Nuk pranan qmim për vedvet në ti për gjenitit Ska të tërëshkim për tërë Sa kushton ti? Dikush kushton dhe të euro Në dhe të euro e rrëhatat Dikush një qenë, dikush një mi, dikush E rrëj pazarën apë Po këti kanë dunja Ibn Hazmi të thotë Mës prana qmim për gjenitin Qash Mës marë kurgjën dunja që të rëzikon gjenitin Mësë shetë për kurgjën dhe ti hepëçimin ti kushtashtrajt s'ka dunia që të lënë ti yolovë. Në ka parciellë dunia që e bli në smonë. S'ka mundësi vot. Por ai ka, ka premtimin nga Allahu me jannet. S'ka. Antaj puna prit Allahu te barekuta. Dhe pra frytet e ahretit në jannet me morrë. Dunia çka jener alhamdulillah normal. Mirpo nuk lu, nuk lufton për ta, nuk insiston ta dhe nuk ngutet me prish punën pse ja i ka punën me morr diçka. Do ashtu dënse Edhe mos e marrën dunia, që se hum dunia, tek alloja do në komi, në komi hum. Edhe prej 60 dëbiu të do është çartësia në rrushje. Shikoj ne përsoj çorto, nuk tha spi ka vde këto tani vokia së mor në atun. Ani tani mirë vesh në rrugës në të atun. Por unë pika thonë, eu mirë kemë sku puna, ëndo ama rahat kanë në kon. Basham mund të tash çish më ka dhuk ty se keni më prishme alat të keni pa më ju ka dhut apo ka zgjmorën, mos problem. Mëm shif në realtache, komozi më ndikunë në nëse nd raporta. Ja, është çak. Çi ka komenduar? Çu sto komenduar? Ai e gjan ndërroza shpesh në, në, në, në, në marrëveshje, njerëzit i mshipin do Susana, dashka ju për mashtrim. S'po pë thën për mashtrim. Mirë, po thot, nëse kupton tash, haj se më uni edhe. Kur delta ne atje më u bë shumë më moda se më pak atë filma. Ka të qetar. Merdovësh mirë. Përsa sa bonoj çort, unë kërkesa më kjo kjo kjo kjo. Mështë, një sen, një marveshje, qëftë marveshje bashkëtore. Parëse më, më, më, më ufeju, marveshje, kërkesë jam është kjo, kjo, kjo. Edhe kjo është kërkesa mrejnë ekonizëve të fetarë, nërmari, jo jesh të asoj me kërku qëka së të të kanë, mirë, po, bëhuj qartë. Jo për rrugë të një me vendosë kërkesa të shveqeji marveshje, edhe në biznes, edhe në partneritet, edhe një sen, marveshje, të qartë të shkruat, edhe mes, për shambull, Unë kërkoj punë. Kaç po punu? Kaç e ke rrogën? Çfarë marrësh? Unë apo më çotë kushte mira në kruj, ësht, të të të të. Pastaj, kështu, në shkollë marrësha. U kujt që marrësh është ajo baza miçëna, pastaj ethetë. Skop pastaj, po më thotë çotë po bë, marrësh. E na mor vesh. Ai që pranuo kry. Ne pikave zonë el muslimun ala shurutim, besimtarët janë ta, ata që realisht i përmbajnë kushtet edhe i përmbajnë marrëshat. Dalloj ka lavdur besimtarën Kur'an s'përshëre. Me të si si dërshme një nga të është I përmban marveshjeve, i përmban regullove I përmban Asoj që kanë nëshku E kështu më ratë Të ndaj, fejoni ishte i qak Kjo, kjo, kjo është pjesë a marveshjes Ata dhe njerë, sullë Allah E dhe natë mundësim këta, këta, këta, këta, këta Ishte i qak Ata i përmpuan mbrojtje Mbrenda Medines Që të kremenërujt Të vgu s'dikush mbrenda Medines Nga nuk don çuşkë mbroj vetën ton familjen ton na kërkojnë dal jashtë Medinës rreziku ti të erdhnis nuk ka çirë marrëveshje me mbrojtë përgjithësomë Medinë ditë më me lon kaq çmëdirin për më shumë mbrojtës nëse morrë ka çirë veçmbran e çort mirë na kaq mundum me të ofru ti çka po ama çort më kon jo më hatur më lon tash çuşkë më thon kti mos më thon kti komplikoj pastaj më unë po donë zanat pat kësht po vom huar a bon Me, me, me keq kuptime, me keq interpretime, me lëllëj le në smarveshje, ndarje e këtu. Mënu i qartë, Allah, unë e qëtaj qëtë e këmë. Edhe kër e pranë në besimtore, a e të pranë që të po, o kry, si kërësht, i banë pasohet. Te kshadit, e po te kshadit, e se kshadit, e ke marrë është mirë po, bëj pasohet, edhe në qëse hupë, unë i marrë pasohet, se, i marrë është të këmë po, kry, këponë. Qërështë mësht Dhe për të funksionët e kjo vëllaj, si kurse, në amësën, në akabja, shumë konflikët dhe mësëmaresh e mësë muslimat dhe të të shenë, dhe të shenë gati inëgzistenti, fare, fare, me ndikimën në, në raportë mësën. Dhe e fundis në me cikëtën dhe të vëzrashtë, dër, koreshte koresh me kësë, me dë vërtet, e, e, e, e, e, e, çcione pengamerson vet pengonën nën besdiset. Ishte thon, aq banale. Mi e sesa tasil me pengamerson, do të shih, anërin më i urtë, anërin më i butë kisme shpërthyr. Ai ka donjë anërmet pengonin kënd, po dysh mbapunrniset pengonë çfarë. Ka donjë anërs, gjysh palidhet pengon. Palidhet ata të të ndenun. Çonër kanë ndot kuptim me po sopa dy njes problem më mojta. É que sou quando depois vai pegar nós, não, da do já tinha cinco nhuras na cofara, do do do nhuras que árabes que iam pôster, cursi que iam buato. Cursi que não se compõem, fastandores de bomismo. Kedi que iam pish por baixo pegar nós, mano. Kedi que iam pish. Ah, se essa nada se calarruir. É que qualquer qualquer campo à sorte em Medinas, se tu se possires então, acontecem aquilo, então eu também resolvo. Veio na flei, era me espada si si e era a tua merda. Carcun luft. Në ka bë, në mine, në hajgjit, sa e këtë haqët Për me mëmrujt pegamberin sa salam E për shfarëta pegamberin sa salam Se mërdu për këtë punë, hala, skallon zote leje Qështu të me qurë, bërë. qështu të bësa për Nënë ka kjo marim të redhërëze se Thirëa, në finë allahë të barëkutela Puna për te duhet maksimalisht, maksimalisht Me i shmang përbaljes, me i shmang balafacimit Në bada faqim ka dopsim pasaj Në bada faqim ka pasoja Në bada faqim pasaj prishet rënditja prioritetive Nuk është qështë duhet me shkua Po, po shamu të ti Kër je në siguri E falë namazën në kod vet Më reqatës sot duhet po. Në sigurti E falë në gjemot, në siguri Në luft E falës në luft po Këtë namazën ndryshe Namazi frike se kamë Sotë për po sigurist Apo, falët tani ka Gjus rëqatje, nire qate, falën ndërsh, i ka të formë, sashtë mojë, prishet e ireni i namazët mojë. Pse e pëse s'ka sigurit, si t'ka frikë, kajtë pasaj, prish të rënditja. Edhe, edhe që është, haqë, haqë s'ka kur ka frikë, gjuma s'ka kur ka frikë, shumë se në prishin, në hmm. sigurit, atë e peganë në institucion e maksimalisht që të ruhet siguria, maksimalisht të ruhet qëtësia, nga se që kështu garantohet edhe raporët e mësë njësëve, edhe nuk ka pasuja, nuk ka viktime nga se përgjama është të shumë i ndishëm dhe i gjakot, i këtë shumë i ndishëm dhe gjakot dhe siguroj për hapja e, e fjesë në njërë të lirë shme, jo për mes konfliktit, pa e du me pasme një qëri, po letësh me onë që përgjama është të kësh përdojrë emocionit në të rast, pas ka këtë të edhe të burra, i këshën bëhë k tabora te medinis se kusho kemi sik ata e si rritme shpata te luftuat ata kan duhet te kan sakatuar me te te luftuu kono kono jas lufta ata pim vozli me shpaten ton luft se ku ta njer se si skallin e fabrikon e kohia ja. skall wok te per kujon do skos kena uden per kujon so e kan lip madje edhe medini ja rasul po, po ham do so kali per djallah nav te me dal omerikon ti kur nai durim ta njer andai te rozu Në via funksionale më thon është se vendimet e rëndësishme duhet më qenë gjithmonë në duart e njerëzve të ditur të matur të urtë. Nuk e bën më lë vendimet njerëz të nxit, njerëz të gucu, njerëz që e prijnë do të, të bëmo hallallata. Jo, alla ty sonim heqën an dor, mos e bë punën atë rriktë an an. Nuk më pa më pa skuqdes, apo edhe një që, është, po, një që për shla, për e një vetë di që është më temporament i dinë se s'kan heqja. Për sa pegamasa kur ka dashme e quë ë donë të marrë kur ka shku më bu عمران kur bu marrësh hudejves kush po shkon atje ka thonë më mirë shka më të më marrësh më marrësh apo kanë njëra sot e njëjtë që nuk i doroja donë unë shkoj ata më po tani jam vronje i vroj donë se po se do të marrë kur po shkoj po se dorai e ka çikon Osman Osman i but të si sportos kordhë me butsi më shku atë më ditë njëri hollërat mos e një çdo punjë të den të den kushi e den si shko te vllaj ti mua kët po Këse kërkohet situatës da këtu me shpesher, maturia, gjakftorsia, kërkohet ursia, kërkohet dituria, jepi përrashti kësoj dhe mësut përti në punë të, të njëzët e t'ilë që me maturi dhe menquri i udheqen dhe menagjojnë punët apë. Sikur që pegamerës më tha, jë, jë, s'ka arë kosoj, vjen vokët e për ta, vjen vokët, dhe ardhë, mbedër, u balavachua më pas të ardhë, mirë po, kërkohet menquri, kërkohet pjekori, kë që me është manë konfliktit, me është manë balovacimin, me është manë pasuajt dhe problemet, e këto nuk mund më bo qëtë kush, e boj njërës të menë, që njërës e ditur, njërës të ur, njërës të sëllët, nuk lejon që e mësion me nniku në arsyje në vendime, ju hakmarja, mirë po logaritën tjera resultatë dhe tjera pasuja. Këtu në disa pëjdojbibet dhe dhe dhe që patëm mësimi i thonë mëre në kësoj kua që patëm, Në së vângjëllë wala ç'më dorëtuozimet këto ngjara të thjesë me gamëzon të tjera që do të vazhdojmë të zon me i përmendëm cik, në cikë më dëvërtet të ndikojnë në përmirësimin ton, të ndikojnë në në ursin ton, me çorin ton, në mënyrën menduarit ton që këto që po e përmendëm tek ndikim praktik nitën tonë në edukimin edukimin ton. Zoti ju shpres për përmendën takimin našon lakemi sot njëoq nga se të ajtën rditara fortet do është dita xjerimit dhe ibadetit e dhe është fundi dhulhegjës nuk e shku, nda i pashkizujmë që dëbëjmë ato që i takojnë atë dita, e nëjnë qëllat takojnë me sëd njau, për kështë di bjën të manë mas bajramet, dhe atërëzot i ruat dhe i shpuleft, Allah më nësër me e shkizu, atë që kamin nga dhulhegjë, anë nilë më duar dhe si duet, e dira tëre, Allah më në ruat dhe re, Allahume, i, i shpuleft, vësallam ala muhamadu ala Ali, as